מלכים ב' פרק ב' ויהי בהעלות אדוני את אליהו בשערה השמיים, וילך אליהו ואלישה מן הגלגל. ויומר אליהו אל אלישע, שב נפו, כי אדוני שלחני עד בית אל. ויאמר אלישע, חי אדוני וחי נפשך אם מעזבק. וירדו בית אל. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל, אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשך? ויומר, גם אני ידעתי, החשו. ויומר לו אליהו, אלישע, שב נפו, כי אדוני שלחני יריחו. ויומר, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבך. ויבואו יריחו, ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום אדוני לוקח את אדוניך מעל ראשיך? ויאמר, גם אני ידעתי, החשו. ויומר לו אליהו, שב נפו, כי האדוני שלחני הירדנה. ויומר, חי אדוני וחי נפשך אם אעזבך. וילכו שניהם, וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן.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 יהי לך אכן, ואם אין, לא יהיה. ויהי הם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים. ואלישע רואה, והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל, ופרשיו! ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו,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 ויראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו על אלישה, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה, ויאמרו אליו, הננה יש את עבדיך, חמישים אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדוניך, תן נשאו רוח אדוני וישליכהו באחד ההרים או באחת הגאיות. ויאמר, לא תשלחו.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 ויומר, קחו לי צלוחית חדשה, ושימו שם מלח. ויקחו אליו, ויצא אל מוצא המים, וישלך שם מלח. ויומר, כה אמר אדוני, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. וירפו המים עד היום הזה, כדבר אלישה אשר דיבר. ויעל משם בית אל. והוא עולב הדרך, ונערים קטנים יצאו מן העיר, ויתקלסו בו, ויאמרו לו, עלה קרח! עלה קרח! ויפן אחריו ויראם, ויקללם בשם אדוני. ותצנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים. וילך משם אל הר הכרמל, ומשם שב שו שומרון.